اقرا و خيا ورتل القران اصبح بصوتك اسمع لك وانا كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان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 Wa khayrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharrul umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi nar. Draga i poštovana, vraćam selam alejkum ve rahmetullahi ve barekatuh. Poslan zahval Allahu subhanahu wa ta'ala idonošenje salavata na poslanika Allahovog, poslanika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 iz odnosa prema jednom kuranskom majetu koji je ovaj e, ashab Allahu poslanika imao i tada smo spomenuli svih 19 19ih Evo šest mjeseci poslije toga e, ponovno smo na istom mjestu sa jednom drugom timom. E, večera sam planirao nešto da progovorim e, da progovorim kako da dođemo do primljenog ibadeta. Kako da dođemo do primljenog ibadeta. Najprije ukoliko želimo definisati šta je to ibadet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 ili unutrašnje. Ovdje kad govori o spoljašnjim i upravo misli na te srčana dijela, jer i skučan, ja se spominju da imaju unutrašnjena dijela koje ljudi ne vide, a to su dijela našeg srca. Kada se srce osjeti tugu ili osjeti strahu, da lako se panotele, ili osjet, osjeti neku radoš, sve su to dešava unutar čovjeka, ali to je fizičko dešavanje. Nešto se dešava s, nas, na, s našim srcem, unutrašnje, što ljub, čovjek ne može primijetiti,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 da bi ibadit bio prijemni, a to su to dva uslova. Kaže, prvo da bude urađeno u duhu naše vjere, da bude urađeno u duhu Kur'ana i Sunneta, a drugo je da bude urađeno iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ta šehhul Islam, odnosno naš šehh Muhammedin Salih, kojem, s kojem su mnogi rekli da je šehhul Islam, ali mi nećemo ovdje s obzirom da smo skeptici, malo smo daleko od tih prostora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 ovaj ljudi se vraćaju u sunnetu, ljudi se vraćaju sunnetu. I to je, alhamdulillah, današnja omladina, bošnjačka, muslimanska, kada se vraća Allahu, hvala Allahu, u većini slučajeva se vraća na sunnet. Uspjeli smo spoljašnost da prilagodimo, unutrašnjost, unutrašnjost i to i sad govorimo, o kojoj isto moramo, moramo da poradimo. I ta taj rija, rija koji može mnogo da nas, da nas ugrozi. Pa kaže šejf Mohamed Salih Uthemim, da ima dva, dvije vrste rija, dvije vrste pretvaranje. Kaže pretvaranje u samom startu djela. Kad čovjek odluči da obavi neki, neko djelo koje mora obaviti samo radi Allaha, ali kode radi ljudi. To je prisutno nažalost u, našoj, u našem društvu, najčešće kod političara kad idu na džume. Obično idu tamo gdje ima najviši broj glasača ili gdje ide neko od njegovih predpostavljeni.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 počne ga radi Allaha, počne se javljati misi da to dijelo uljepša radi ljudi, da se sjeti Allaha i da se sjeti početnog nijeta i da odbije ove šeitanske besvese. I da kaže ne, ne interesira me ni uljepšavanje, ne, neću da razmišljam sada ovdje o ljudima, želim da ovo dijelo završim radi Allaha subhanahu ta'ala. Takvo dijelo inša ala će biti primljeno kod Allaha subhanahu ta'ala. I čak je čovjek će imati dio nagrade zbog uh, ovog uh, borbe koju sam sa sobom godio. I je na kraj uspio da pobjedi e, istina nad, nad pretvaranjem. A druga vrsta e, rija u ovoj situaciji jeste kad čovjek ne uspio odagnati. Počeo se ibadet radi Allah subhanahu wa ta ta'ala, pojavili su se ljudi. I sad ti zbog ljudi, kaže sad ću ja to malo da zategnem da uljepšam. I završiš takav, takav, i ibadet završiš do kraja. Šeh Muhammed ibn Salih Ruhthemin i ovdje pravi razliku. I kaže i ovdje ima dvije podkategorije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 Onaj koji u samom startu pogreša nijet, neće biti primljen. Onaj koji u startu ispravan nije, al' se jave problemi, gleda se kako će se i badet završiti. Ako uspijemo da odagnamo rija i završeni badet roka ono kako treba radjela, taj badet je prihvaćen. Ukoliko ne uspijemo da odagnamo rija, gleda se kakav je i badet. Jer se taj badet može gledati parcijalno ili ne, ako je i badet koji se ne gleda parcijalno, već se jedna celina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 čovjeku data da gospodar svetova nije da ovaj lijek i lijek za nju zna, lijek ko zna ili ostala je skrivena onome, onome koja je skrivena. Ali po pitanju liječenja rija li imaju određene stvari koji islamski učenjaci, bez obzira ovaj. kogod tretira tu temu, neizostavni su lijekovi. Neizostavni su lijekovi i na prvom mjestu islamski učenjaci spominju traženje pomoći od Allaha wa da nas sačuva ovoga. Traženje pomoći od Allaha wa da nas sačuva ovoga.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 Uh, gospodar Svetov Suri Ibrahim 35 je od prevodu značenja kaže da Ibrahim tada se obratio gospodaru kaže i sačuvaj mene i sinove moje da se komirima klanjamo da se komirima klanjamo uradio po naredbi on to nimo izbora morao je to izvršti alopet na posljedicu šta radi Ibrahim alajihisalam ne uzda se u sebe Niti se uzda u pameti i badet svoje djece, već gospodara svjetova, gospodaru. Sačuvaj mene i potomke moje da se kumirima klanjamo. Da se kumirima klanjamo. I na osnovu ovog, ovoga zaključujemo da je na prvom mjestu u popitanju naših ibadeta moramo od Allaha tražiti, tražiti da nam ukabuli. I to je ono što mi redovno radimo na svakom rekiatu, ali nažalost najvjerovatnije, najvjerovatnije da često toga nismo svjesni.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 Ovdje spominjao Ibrahima a.s. oca Teuhida, otac Teuhida, tomu je jedan od, od nadimak i to je otac poslanika i od našeg poslanika Mohameda s.a.s. koji je kompletan život, ne kao poslanik i prijem poslanstva suprostavljao se je e, mušištvu i kipovima i nije to odgovaralo, uvijek se tome suprostavljao svoje fitre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 Znači, ako se neko okiti svojom spodjašnjošću, nećim što nije njegova nutrina, gospodar svjetova će ga preko toga poniziti očima ljudi. Znači, upozorava svoga prijatelja, Ebu Musa ili Omer ibn Lhattab. A Omer ibn Lhattab je jako, jako interesantna ličnost i je, pogotovo ga je dobro uspio opisati. Upis, sujuti, imam sujuti u svojoj knjizi koja je prevedena, alhamdulillah, na bosanskom jeziku, povijest Khalifa se zove, knjiga povijest halifa od imama Sojutija e, gdje spominje za Omer ibn al-Hattaba 20 konkretnih primjera gdje je njegov stav preduhitrio objavu gdje je Omer ibn al-Hattab u određenim životnim problemima muslimanskim davo određene rješenja i apelovao na naših poslanika sallallahu a.s. da se postupi u tom pravcu Naš poslanik Muhammed s.a.v. nije radio po svojim nahođenju, nego je za globalne stvari tražio objavu od gospodara Svjetova, pa kaže ne bi požurivao sati sve dok mu gospodar Svjetova ne bi potvrdio Omerovo mišenje. Znači, u preko, uh, konkretno on navodi ovdje 21 slučaj, konkretan slučaj, za koje su u uh, historičali zabilježili gdje je Omerovo mišenje uh, preduhitrilo objavu. Odnosno, objav ja potvrdila Omerovo, Omerovo mišenje. Uh, po pitanju alkohola, po pitanju pokrivanja žena, po pitanju obhođenja prema zarobljenicima bedra. Znači, mnoga, mnoga mišljenja gdje je Omer ibn al-Hartab, radijallahu ta'ala anhu. I ovdje uh, naš poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, je rekao, uh, nazvao je nešto, firasat al-mu'min, pronicljivost vjernika, pronicljivost vjernika. I govorio je, kaže, svaki umet je imao svoje pronicljive ljude. Kaže, ako ima umetu, i jedan čovjek bude pronicljiv da ima tu vjenički pronicljivost. Kaže ja mislim da će to biti Omer ibn El-Khattab. A znači, govorimo o izreci čovjeka koji je bio jako jako pronikljiv, jako pronikljiv, a čak se spominju i neki njegovi kerameti koji se vjerodostojni, vjerodostojni kerameti gdje pomažu muslimanima u... ali to bi već to bi otvorilo vrata nekim sufijskim učenjima, ako se zlu potrebe može se otvoriti vrata sufijskim učenjima.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 Ibn Kajma je jako interesiralo liječenje duše i liječenje srca. Pa Ovakti su mu izjave bila uvijek interesantne. On tumači i kaže da je ovo u duhu onog što nam je naš poslanik, sallallahu a.s.m. rekao da se dijela cijene prema namjerama. Da se dijela cijene prema namjerama. I gospodar svjetova dijelo kabuli po namjeri. Po namjeri. Spoljašno super. Sve se uradio u skladu sa sunetom našeg poslanika, sallallahu a.s.m aljap nutrina, no 13 tvoje drugačije, no je tvoje drugo. Srce tvoje je to uradilo zbog nečeg drugog, Gospodar svetovači ti to ukabuliti na osnovu tvoje srčane, srčane namjere. Namjere. Euh konkretan primjer poniženja čovjeka kada se ukrasi nečim, nečim što nije pinjemo. Jedan historičar muslimanske esma i jedan od islamskih, ovaj historičara esma i se zvao zabilježio je predaju sa bedojino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 I je mo i što umanjilo od njegovog kukleda. Mi danas taj primjer, znači 1400 godina poslije toga spominjamo kao primjer njegovog imana, njegovog imana i ovakve stvari ne mogu čovjeka, ne mogu čovjeka ponižiti. E i naravno i ova predaj je predaja je prenesena kod naših historičara, To je jedan od lijekova da se upoznamo sa Donjalučkom posljedicom Rija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 I ono što često spominjem uh, Arapima u, u Orapskom svijetu kada primetim nekog u, u gafletu, kada li vi svjesni da smo mi na granicama islamskog umeta. Nema, posljednje Bosne je sve čufr što kaže stari bošnja. Sve su kjaferi, nema muslimanske, muslimanske zajednice. Do god se kjafer sa ovdje bavi, vi možete u rahatluku da i u Mekiju i Medini spavate. Kada se muslimani povuku s ovih prostora, sljedeća je destinacija Turska.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 E, Zamisi se kad ti padne na pamet na tvoje dobro djelo isto da ti izaziva Gospodol samo ovo da nisi ne sazna. jer dogod stoji u tajnosti između mene i tebe ni sam ugrožen ni sam da bi propalo zamislio udijelio si uradio si uložio si veliki trud i to je ono i to je ono što je poseban izazov u trenutku ćeš uraditi djelo podređeno i sak ti ga proći će godinu dvije tri posle tri godine a, kad sam ja I opet si ugrozio i doio u pitanje zašto su bili pravi ti, ti razlozi za činjenje, za činjenje tog, tog i bade. Tako da Bishr ibn al-Harif savjetuje da se pokušamo sakrivati i iskrivati naša loša dijela, naša dobra djela isto ko što, što radimo što sa lošim djelima. Pa on dalje savjetuje da je namaz obavljen u, u mraku bolji nego namaz obavljen pod svjetlošću. Pod svjetlošću i to je naravno za njihov ambijent.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 Ko obavlja? pa kaže na file koji obaviš u tim namazima bolje su nego one na file koje obavljaš na podne i na kimbi jer podne i kimbi već je nema svjetlo svi vide svi vide i da se obavlja i ko i ko obavlja. I, u tom, i u tom kontekstu i u tom kontekstu ovaj islamski učenjaci iz generacije selefana se savitaju što se tiče i ibadeta konkretni koji bi mogli da da, da ispunimo to taj skriveni, skriveni dio, skriveni segment o kojem, o kojem govorimo, pa na prvom mjestu možemo spomenuti plač i straha od uzvišnog Allaha. Plać i straha od uzvišnog Allaha i to je u duhu uh, hadisa našeg poslanika, salallahu a.s.g. je spomenuo sedmoricu u hladu, pa je sedmio bio čovjek koji se sjetio Allaha u samoći, pa mu suzer poteče... poteče uh,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 Ne interesuje njegovo mišljenje. Tebe u tom trenutku interesira da mu Gospodar Svetova nadoknadi, da ga nagradi ne zbog toga što želiš da izgradiš odnos sa tim čovjekom, već zato što želiš da izgradiš odnos Allahu subhanahu A šta dobiješ uzvra? Dobiješ uzvra, da je no bezgriješno biće, stvorenje koje pore tebe kaže Gospodaru, podari njemu to. Gospodaru podari njemu to. Melek, melek dovi dovi za tebe. Zato je Said ibn Bureid in di rekao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 Izgubio si, izgubio si. Brate. Vremenom to bude fitna za njega, neko iskušenje, odu u nekom. Ili siroma romah, joj da mi je samo nekako da mu skući krov nad glavom i timu mu pomane još to mu bude sebevda, da mu se otvori dunjaluk ili da zaboravi na last. Bratele. Ne znaš, inša Allah, da nije. Inša Allah, da, da nije. U većini slučajeva ljudi se održe, a može da se desi. I to je ono što se desilo u našem poslaniku, sallallahu anehi wa sallam, odnosno jedno od njegovi, od muslimana u njegovom njegov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 Bila fitna za njega, a kad uputiš do ovoga gospodara, gospodaru, možeš li da foliš. Možeš gospodaru podariti sve, svako dobro donjalu kai khira. Uvedi ga dženet firdevs gospodaru po tvojoj kri gospodaru milostikov. Možeš li foliti? I to je ono što nas ovaj e, islamski učnjak Said ibn Buredi savjetuje da je preče ustrajati u hayli dovi za našeg brata muslimana nego ustrajati u činjenju dobrih djela, jer neka dobro djelo koje učinimo za našeg brata muslimana može ga odvesti na neku strankputicu.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 osim obavezujućih namaza. Znači, govori u Medini, naš posanik s.a. da je čovjekov namaz obavljan u njegovoj kući i nego njegov namaz obavljen u ovom mom mestridu, izuzev obaveznih namaza. Farzi su bolji, bolji u džami. I ovaj hadis je zabilježen kod imama Buharije, kod imama Buharije što govori o vrijednosti o vrijednosti namaza. Kaže zatim naš poslanik, salallahu a.s., čovjekov dobrovni namaz, kada ga niko ljudi ne vidi jednak je 25 njegovih namaza pred očima drugih ljudi. Na fila obavljena, uh, daleko doći ljudi, 25 puta je vrednija uh, na, uh, nego na fila obavljene u prisutu ljudi, na osnovu hadisa našeg poslanika, salallahu a.s., a takođe šehe Albani ovaj hadis je ocjenio, ocjenio vjerodostinu. E, i poznati su vam hadisi u tom kontekstu gdje naš poslanik s.a. alejhi ve sellem savjetuje da u našim kućama ne napravimo kaburove gdje će se neće obavljati namaz, znači sve u duhu, obavljanje nafila, obavljanje nafila u našim, u našim kućama. A, jedan jedan od i naravno satim nafilama ako ako posmatramo vezano i bereket našeg stambenog objekta, vezanje i bereket naše naše porodice na mjesto gdje se kaže se da mjesto poprima alamete i, i simptome i signale djela koje se čine, čine u tom mjestu. I ćete vidjeti da je naš poslanik s.a.v. savjetovao kada se obilaze i prolaze pored mjesta gdje je gospodar svjetova kaznio narod a, zbog njihovih, njegovi, ne, nekih njihovih grijeha, govorio požurite sa prolaženjem, pokušajte da se zaplačete. Ako ne možete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 tako da je napustio Medinu kako ne bi uznamiravao ljude zbog njegove uporne kritike uh e, odnosu odnosa prema duňaluku. Al kaže e, savjetovao me i odnosno naredio mi je moj prisni prijatelj. Čovjek kada bi bi upitan ko je tvoj prisni prijatelj. Ko god da je e, ne može biti ni blizu njegovom prisnom prijatelju. Mislim na poslanika sallallahu I to je ono što odlikuje našu prvu generaciju muslimana.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 Kada se napaju napad, na napad na našeg poslanika, Ka, ti si super, ljudina si ti, ali su ti drugovi neki pokvarenjaci, žene su ti kurve, ali si ti super, pa gdje ima to? Ko će pristati da mu kažeš ti si dobar čovjek, žena ti je kurva, drug ti je najbolje, ti je pokvarenjak? Pa to je napad na našeg poslanika. Ako je to napad na našeg poslanika, pa ko su ti ljudi koji su mi kuran dostavili? Ko su ti ljudi, prevaranti, otpadnici?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 Kako bi to bilo ponižavajući slika, to je da nešto ne vjerujete. Ja bi se uvijek čudio tom šehehu kad sljedeći put opet dođe s knjigama. On se isikira, stidga, stidga stid ga, stid ga se dešava oko njega. Znači, otima se koda je nešto od elementarnih stvari stvari za život, bez čega ne može. Znači, tu istu knjigu možeš naći za dvije, tri marke u, u knjižari. Ali takva je to, ali da ne spominje neke, neke druge stvari. I opet sljedeći put on opet donese knjige. Ne Nemojte, braće, opet da ponavim. Oni vas, obratite pažnju što spusti knjige opet. Naša braća Afrikanci, isto. I opet. I razmišljao sam posljedno. Stano sabr koji ovaj čovjek ima, znači i bez obzira na, na šta se dešava. Meni je cilj da ovim ljudima pomognem, da im dam literaturu, da im dam, možda da im popravim e, čak i novčano i, i sa, sa svakog aspekta, bez obzira na poniženje. Opet ću, i opet ću, i opet ću. Tako je sa siromasima. Ako mu redovno udjeljuješ, pa da jedan mjese gdje je moj dio. Isto kao da se sve obavezao. Isto kao, to je ljudska priroda. E, kaže jedan naš brat koji jako solidno postojio ovdje u bosni. Pa kaže imam često ovaj brzu poštu. Pa da bi pripazi ovog poštara koji mi to donosi, kaže ja mu uvijek dam još po par maraka, evo popi kafu. Kaže, jedno mi se potrlo, nemam sitno, a za nije, on je plaćen, zato i pusu. Kad gleda memo ono, čisto čeka, daj daj mi onaj moj dio, pa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 Nagrađivaće koga hoće koliko on on hoće. To je posebna posebna jedna vrata za za hajra, a na posjetku svaki ibadet je vidan izuzev posta. Koliko ne jedeš, ko će znati koji su razlozi zbog čega ne jedeš? Ne jedeš u ovom trenutku, možda će za sat vremena jesti, znači to ibadet, zarađuješ kod namaza, zarađuješ kod sadake. Sve je vidno, post je e, takav ibadet da čovjek može dobro dobro da ga, da ga sakrije. Što se tiče generacije selefala nalazimo da su njihove biografije prepune, pro, prepune primjera o njihovom tajnom ibadetu i koliko su ono smjeravali na srčane i ibadete i na iskrenost, pa tako da je Uwejs el-Karni el čovjek iz prve generacije muslimana koji je sreo našeg poslanika, a naš poslanik usallam, je savjetova ako budete ikad sreo u Uwejs karnija tražite dovu njegovu, je se njegova dovan ne odbija, a to iz razloga što je bio dobročinitlj prema Mariciji.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 ili udjeli jednu marku radi Allah, subhanutel. pa bolja je marka čovjeka koji tu radi radi Allah, neko milion, iako, iako, sa aspekta koristi za muslimane, dunjalučki muslimani će se više koristiti miliona, znači definitivno, ali sa aspekta čovjeka koji je više će se koristiti onaj koji je udjelio uh, jednu marku. Zato uh, Jahe i Nebikethir savjetuje da se koncentrišemo na naše nijete, jer ono bitnije od je od samih dijela. Kaže Ahmed imam Ahmed, imam Ahmed savjetujući svoga sina Abdullaha, Imam Ahmed Savidu svoga svoga sina i opet bez obzira koliko hajr želio u metu uvijek svom mesiju želiš da da još veći hajr nego, nego bilo kom drugom to je taj još prirodni dio koji je ostaje zato se spominju i do, e, e, savjeti ranih poslanika svojoj djeci kaže savjeti svoj e, poslanika svojoj djeci pak to da je posebna akcija ovaj islamski učenjak imam Ahmed imam zadobio zaslužio titulu imam savjetuje svog sina Abdullah koji je također bio u prinosu Sadisa, jedan od velikih islamskih učenjaka, kaže nanijeti nijeti da činiš dobro, jer ćeš biti u dobro sve dok nijetiš da činiš dobro. Na nijeti da činiš dobro, jer ćeš biti u dobro sve dok nijetiš da činiš dobro. I ovo je jako bitno, braću. Ovo je jako bitno. A ako analiziramo neki predohodni period, naćemo određenu našu braću koja su bila ustrajnija u nekim aktivnostima sa nama nego što su to danas. I ta bracia su naša prolazila etape. Ne ostavi čovjek dobro djelo odjednom. Nego su dalji odjednog, pa su dalji od drugog, pa su dalji od trećeg, pa su dalji od dobrog društva dok na kraj ne ostane kusamljena ovca i pojede ga naše društvo i pojede ga naše društvo. Ali doći će etapa kada ti kaže čovjek: "Ajmo na predavanje." On kaže: "Hoću." Planirao sam. Hoću inshallah. Sljedeći put. Još uvijek on nije tihajr. Dok mu i to ni izmakne. Kad mu izmakne makako predavanje, a ma šta ću tamo? Ma sve sam čuo. Sve sve čuo elementene stvari da ga pitaš, najvjerovatnije da ne bi znao da ti, da ti odgovori. Dok god čovjek nije ti prespao si noć namaz. Sutra ću. Inshallah sutra večer će ustati. Prespa se opet sutra večer i sutra večer i sutra večer i dok ne umre. Nije sam ustao Hajli bil, je l bolje nego da kak ma nema od mene posla. Ma kak vi aj noć namaz nemo od toga. Salama. Sam sebi si presudio. Granice su u našim glavama. Onda gdje mi postavimo granice u našim glavama, tu su granice. Tu su, kažu, Republika Srpska. Ma nisam ja dao ime. Niti mene interesiraju te granice. Ne interesuje me ta granica u opste. Za ta granica ne postoji. Granice između Bosne i Sanđaka ne postoji. Jedan narod, jedna vjera ne interesira me. Kad me policajac zaustavi moram stati. Zbog njegove sile. Ne zato što ja to volim. Donas je tu. Sutra neće biti inšala tala. Sutra neće biti. Barijere su u našim glavama. Ono je trenutak kada srušimo barijere u našim glavama, srušićemo i na terenu, srušićemo i na terenu. Ubijdete ljudi, do duše to je na posebna posebna pitanje i to to o to tome trebaju nekada analizirati učenjacima da su tamo i progovorili. Kaže, ma politika je za lopove. I odme je tebe on ogradio, nema nije za Poslimana politikom da se bavi. Ko kaže da je politika za lopove?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 I ako nije zabranio lov poslanik sigurno mi niti nećeš niti nećeš zabraniti. I to je ovaj zlatan savjet ima Mahmeda svom sinu. Dok god nije tiš da činiš hajr, ti si u hajru. Ti si u hajru i to je ta vječna borba čovjeka sve dok nesretne svog gospodara. Zatim Sufjan ibn Jeine Allahu se smilovakazao je ako rob bude iskra nakon dana. Ako rob bude iskra nakon 40 dana, Allah će njegovom srcu spustiti mudrost Jezik će mu usloboditi, a njegove oči će produhoviti tako da vidi da ima furkan, da vidi šta je od ka dobro za njega, a šta nije. Interesantni su ovih 40 dana inače. 40 dana, 40 namaza sa da čovjek ne propusti ni početni tekbir, znači da pristegne na početni tekbir. Interesantno je došlo u par navrata po pitanju toga, čak i imam šafija, spomenuo da ukoliko čovjek bude proveo 40 dana sa sufijama, nikad mu se više pamet neće neće vratiti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 i na način na kojih se može doći do, do iskrosti uh, što se tiče kon konkretnih njihovih, njihovih uh, primjera. Ne izreka, već primjera. Spomenut ćemo par primjere i sa tim ćemo išalatala završiti. Kaže se da je Davud ibn Ebi Hind, jedan od islamskih učenjaka i pobožnjaka, pobožnjaka iz ranih generacija, Davud ibn Ebi Hind, kaže se da je 40 godina postio dobrovoljni post,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 sa drugavim nema. Lako je povezati šta je radio sa tim ručkom i kako je on provodio i provodio svoj život. A pogotovo gospodar svijetava kroz to otkrivanje takvih primjera, želi da ubrza nagradu čovjeku koji to radi radi na Donjavku. Zatim Ali ibn Ali Jasin Husseinov, Zenul Abidin tako zvani pra uno knašek poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasalam kaže se u trenutku kada je preselio da je na njegovim leđima bilo ucrta ta, a, tragovi od od konopca kojim je nosio hranu s svake noći svake noći kada padne mrkli, mrkla mrak on bi odlazio kod iste porodice i ostavljao im hranu na svojim na svojim Za, nisu znali koje. pa kažu kada je preselio sutra veče nema više hrane šta je sa hranom koju smo redovno dobijali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 Tamo gdje je najopasnije, Abdullah Mubarak je udarao, ali pokrivenim lice. Za razliku od da današnjih muđahida. Je li ko pušku u korist muslimana ili protiv muslimana? svak se zove muđahid. Ubija muslimane, ubija čafire, važno je da on puca. Ali svaki detalj je na Facebooku. Čisto te strid što imaš iste alamete sa, sa njim. Pa da će se ostavi nešto Allahu. Išta, išta, ostavi ostavlja laj, ne moe sve ljudima i prijateljima i prijateljima na, na, na Facebooku. A interesantna smo generacija definitivno, definitivno smo interesantna generacija. Kaže se da je Abdulrahman ibn Mehdi klanjao bi na file, a kada bi neko ušao u prostoriju, on bi kaže lego u svoj postelju. Morate taj ambijent da svatite. To je ambijent nema što je rekao naš jedan dedo,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 inash inash braciću. He mnogo je mnogo je primjera, mnogo je primjera. Spomnij se iz među ostalok i Šaf da ima običaj reći imam Šaf ima običaj reći volio volio bi da svi ljudi se koriste od mog znanja, ali da niko ne pripiše to znanje meni. Da ne kaže vala imam Šaf je. Ali ukoristi se, čuo si radi, čuo si propis, čuo si šta treba kako zaboravi da je od mene. Zaboravi je od mene, nemoj to prepisivati, to prepisivati meni kako bi se sačuvao kako bi to se čuvao za Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže se, ejub sihtijani, ejub sihtijani, kaže, cilu noć bih klanjao, a ujutru posle sabaha, kad je ustao i kada bih sjedio sa svojim, sa svojim drugovima, kaže, protezao bi se, isto kada, kao da su mu se kosti ukočili od spavanja, o, urezali su mu se, ovaj tepih mu se urezao, u, u, ili na čem li je spavao, kao da bi ljudi stekli utisak da je cilu noć proveo ležeći, a on ju stvari, on ju stvari klanjao.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 Moezin se popne nam u naru u sebe uči je zan. Kaže, što šta je to? Kaže, ja hoću da budem iskren, tajno da vi ne čujete kako ja fino učim. To, to, naravno, ne bi bilo prihvaćeno. Ne bi bilo prihvaćeno. Ili izađe, imam na sabah namaz i u sebi uči je kur'an. Kaže, haj, proučiti nama nešto na glas. ka ne, ne, ovo je samo radi Allah. Neću vi da čujete kako ja fino i tešno učim kur'an. To bi bilo neispravno. Ili čovjek da se krije odlazak na hađ. Ha� javni ibadet. Javni ibadet nema tenis zadana. Ljudi te sreću u tim obredima i treba. Nemoj nikome reći da si me vidio. Ako bi vez bilo malo prosipanje što kaže što kaže naš naš naroda. Znači ima i ibadeti koji su naređeni da se rade javno. Ezan, ikame, tučenje Kur'ana namazu, obavljenje hadža, namaz, namaz, dođeš i sakriješ se kao jedan dio da niko ne vidi, kusam ja unutrađalismo. Znači, mora se pridružiti parz namazu u stimanim. I bolje ga je s obzirom da je da se radi javno, bolje ga javno onda imaju ibadeti koji su naređeno da se rade tajno Odnos, tajno i bolje je raditi tajno kao što je učenje Kur'ana na podni i na Kindi učenje Kur'ana na podne na podne i Kindi propisano je da imam uči u sebi i tako čovjek treba i raditi ili zikrovi koji su kad na bazu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 malo za nijansu duže nego što, što možda treba i što je i ljudski u, ovaj, mozak može da, da izdrži, jer već školski čas, koncentracija, koncentracija uh, pada, ali opet Allah vas nagradi što niste izlazili i što ste izdržali do kraja. Allah s.h. molim da nas okupi na, u džennetu, uh, u blizini njegovih poslanika, u njegovom firdevusu, kao što nas je večeras okupio ovdje, jer Allah je to lahko, Allah je to lahko da uradi i Allah voli da to uradi. Samo je pitanje do nás, da li ćemo se tome odazvati, je ili ne. Subhanika Allahum elbih hamdik. Ešhedu ilaha ilaha ent. Astaghfirullah. Ilej. Iqra uhejana. Uradtili l'Qur'ana. Izdah bisutika. Esmi'il lakwana. Iqra, kalam Allah. Dawi nufu zanah. لِنُحِسّ فِي اعماقنا اعماقنا الايمان قديم كان